Не бійся. вище голову, більше впевненості в собі. Це такі ж студенти, яких ти навчала в училищі, тільки трішки старші. Картала і мовляла сама себе, та ніяк не могла наважитися увійти і розпочати заняття. За півтори години вона вже кепкувала зі свого страху. Студенти як студенти – хтось допитливий, хтось ледачий, хтось байдужий. Чого ж боятися? Вікторія знала, чого боїться. Боїться зганьбити Валеріана. Боїться, аби спину не кололо уїдливе, звичайно, їй все можна, проректорова дружина. Саме тому вона намагалася бути непомітною. Одягалася у найскромніші сукні, хоч найскромніші на вигляд були якраз найдорожчими. На роботу приходила вчасно, заняття починала і закінчувала хвилина в хвилину. З колегами поводилася доброзичливо, рівно і ставилася до всіх однаково. До занять готувалася щоразу немов до іспиту, щоб ніхто не дорікнув. Провінція. А оперувати вона вміла не гірше за інших Як працювати жінці в чоловічому колективі Вікторія вже знала Згадала перший рік після інституту Тугенько бувало За те, що іншому пробачили б з огляду на недосвідченість Її зіймали насміх Подалася баба в хірургію. Не просто було довести своє право стояти з лівого боку операційного столу. Ще важче було відвоювати право на те, щоб її сприймали в першу чергу як професіонала, а вже потім як вродливу жінку. І з боку хворих і з боку колег Вікторія спершу відчувала недовіру. Не може, така досконала красуня щось тямити у складному мистецтві хірургії. А вона й не чекала легкого шляху. Знала, мене час, і вона доведе усім, що не за гарні очі отримала диплом з відзнакою, і не протекція чоловіка, професора а власні знання, досвід та вправні руки визначать її професійну придатність. Валеріан Альбертович вважав за неприйнятне, щоб дружина працювала на його кафедрі. Вікторія цілком з ним погоджувалася. «Вітусю сьогодні я про все остаточно домовився». Приніс 1 серпневого дня радісну і тривожну новину Валеріан Альбертович. Працюватимеш на кафедрі факультетської хірургії у Полозова. Чудовий мужик. Ми з ним давні друзі. А мене візьмуть? На кафедрі ж самі тільки кандидати і доктори наук. І «Є певні складнощі», – погодився Валеріан Альбертович. «На це місце претендували троє. Усі кандидати, а один з них – син, ну, тобі не треба знати. Попрацюєш, і у тебе буде ступінь. Не святі горшки ліплять. А що там за люди на кафедрі? Жінки є? Ну, знайшла, де жінок шукати». Хірургія, голубонько, справа суто чоловіча. Є там, правда, одна особа. Та хто вона, чоловік чи жінка, сказати важко? За жінку її вже давно ніхто не має. Вона цього довго добивалася і нарешті досягла. Доцент Суворова. Познайомишся та не знає, чи потоваришуєш. А решта – чоловіки. Є кілька особливо небезпечних. Тримайся від них подалі, бо ревнуватиму.